بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قتلتم نفسا فدالتم فيها والله مخبج ما كنتم تكتمون محكنا هذا من إسائل المتعلق بحصران وإنما لازل نجلال هداري سآلت خبر ذكر كريم چې هغه او مختلفو طریقو سره د الله جل جلاله حکمات مات کړی پای کې دغه مین واقعي هم ذکر شو چې په هلو باندې سره د حکم بادل الله تعالی موتا د خلیفہ رضوان نے او د خلیفہ چشتوان نے چې دې پر د عالمت کوا میان به سیوار اوس ڈقدی باردی د پرنیسن پر, پر اشکاورس کی جایز میں چکالا اللہ اضمائش کیونہ حرام سیوار حرام ظاہیدی طور سیوار برکت بکی نی. حلال ظاہیدی طور کمی حقیقت کے لیے او برکت بکیو حلو بانو سرہ لفتی بیتو خطل اگر کنگے کنڈے بیاور جلعے کی بون خطل ایتوار پرز بانے بیتو دکہ کبھی ہر طریقہ ددی بیان دے شو او بلدک اچھے اللہ جلد جلال حدی تو خکم کرو چو غواء علا لگو ذکر بلی قضل کی دعواء عبادت دعواء و دسخی دعائی دعائی عبادت عظمت موجود دسخی عبادت بھی کرو دعواء عبادت و مشویر پدی حکم و تعلق کرو چو غواء زبا گئی دا به خبري د پاره چي دا وي ها ازمت د دې د زړه نوځه باره دا او مختلف فنه له کو خو اخر کې الله دې مجلال هو وي چې فذبقوها و ماقد يفل قریب نو چې دې زبک له او چې کله بیان اتراله نو دا و زبک نو پرم چه دا زبا پول دا دی با پارو چه دا دی پزنکی دا دا عبادت آغا دا عبادت خبر موجود و چه دا دا عبادت دایا کرده نو اللہ بزباکا چه دا دا دا گوان دا مابودوالی دا خبر دی دی دزل نوزی چه پخبل اللہ سه زباکی چه دا کم شدی عبادت کو ای زبا تا عظمت با دزل نوزی نو دانانانی چه کم ایتینا دی ویس قتلت نفسا فد داراتم داند الله سره یو لګیدلي آیتونه دا یو سری نه دا ټول نه یو او که الله جل جلاله موشي قران په ذکر کوي نایب المختور ذکر کی څه کې مقصود نه ہے برهت مقصودی نه چې کوم کم زه سره مناسب وي نو اغال ته ذکر کوي نو مخک جون کې داس کې د عبادت خبره دی عبادت کوله باتخاذكم العله اخر ولا غنم قلت كان لاحتلاء اذن ذكرك لاجيكما ذبي والله وسلم شتا سودا زب دي عظمت مزيرنا اگر تجي دي ديه عباده فريخه وجي كان عباده فريخه خو بيان كان نقل مرض اوبريشن بها كولشي الله تعالى دي قتل شي اذن واا چکه مازمک تدلی فزله کی قسم دیو کنه هغه ختم شوه دګه او کا جنیت او بو بس د کیا کا جنیت ولا محمد تا یا بل فرست دی هغه د پرستانه ته په مخمه خا دا ویل امتحان د پر دا صحیح مسلمان نه نمخی آیاتونو کی آغا مسلوہ نم آغا حسار آل تذکر شوا اللہ تلاواتایو غوازا باکی چھ دکھا خبرن بزیون نوزی چھ خفل مابود پخفل اللہ سزا باکی چھ کم مخی تاثر عبارت کرد رئے داد دا عبادت پلائک میر او دلتا کدازان کہ لوا کہہ رہا ویس کتل تم نقصاً خدداراتا دازان لوا کہہ رہا دیکیو دی کتل کو شو دیو سوئے کتل کو بری اسرائیل. په بل ډول تفصیل د دې چې څنګه کتل نو دا څنګه کتل کېږي ورو ورو له جین تر دې مار نو تر یو مګو چنه وځد اول ندیته پرځړو په هغه سړی قتل ده حاصلولو لپاره نو د زنانو ده حاصلولو لپاره ندی وی وی د اسلام کې چې اوله دا د خزرج الله شروع شي نو سړین قتل کوه اوبې په من باندې مروار نو دا واقع یو ځان ده هغه واقعیه ده هغه مقصد هغه ځان له چدق ده ارضلت کی دعوا کی ازان د چیدیکته لهونه بس الله تعالی او ته حکم وکي بس دواسی سره ولې تقنذربه به بعضها دواسی ساده دکوه سره ولې او په بالي سره باندې د 5000 وخینو بس دې برځون دي شي اګه کار دینکو کدي او صاحب قاتل خو جره واره وړلې د مال نه لست پره دیر واره وړلې نو دعوی ځان واقعا د اغه ځان له و او دا دا دا و بللاس بللاس و دو دو ما جیو دي کړه او د س ذکر نشته دی آیات کې فكل نذر ربوبه ببعضها الله تعالی دي تم او و چې او حدا مړ د مړ بازی ایستو باندې د د الله حواله السلام په باندې و خا بل الله حواله په بل الله باندې و خا د زه راځم د نشي الچ راځینشي قاتل و هغه به و خا مباره حل تفسیر مدايه جوا یا یو ود قتل ده حضرت دوست ذکر کړي دا دو زت هي د واجب کول او د هغه افرا حساب د واقعي هغه مخکي ذکر شوه الله پر مهال خطر تم نکسن فمو وخت کې قتل کته اوسه نفس فد راتو تاسو دالو په قتل کے اختلاف تدارو ولیکی په یو بل باندې راو اختلاف کول چقاتلې سو والله كن والله مخرج ما كنتم تکتمون الله رو كون کړي دا هغه سکندم چې تاسو پهتاه اللہ کرے نو فکل نقربه والل ایمه وتو ایمربه او هدې ملي نه نه نه او باضی اساده د جواب باندې د دې پریا نه مونږ باندې د دې مرید یو اندام قبل اندام باندې وای بواځه حا. کی حزم النفس ته مراد ده د مرید باضی نفس باضی اساده اسا له راه خلاص کې مزده بجوندیش څنګه چې سره مسله د اخرتوم ذکر کل. کنا لیک یل الله الموت ذکر انبه الله مریم اخرت کې ژوند کی وسره وسره د دیجا محمد اسلام الله تعالی په ناشنا درکې باندې خلک شریعت مثلا زمونږ شریعت مثلا دانه او دا دغه واقع کې د حیوب شریعت کې چې دا طریقې سره الله تعالی قاتل معلوم زمونږ شریعت مثلا ځانل گواهان به ښکلی شي په قاتل یا قاتل په خپل باندې اقرار بطور هو بترې السلام مصلي اسلام او دا واو کلا بس اعماله جوندي شي خپل قاتل یو مصلحه لشو وسره د مولي جوندي کې دښنه د قیامت مصلهم واجه شو الله سن جذیبونده شکه ظالم یفیل الله الموت ذکر ان بجوندی کې الله تعالی منع ويریکم آیاته الله کا استخقل اا آیاتنا حیتلعل لکم تاکلوا جتا سن اکلنا کاروا یوی آیات ذکر وسره ایات باملنی آیات تبانگو او دعاکن لما مکارخنی سم قصد قلوبکم سم بیاد دین ارسل یا بیاد دیر سم مانا خبر را چی بیامستر سو دلو نسخشو اللہ تلالت صلی مرشی بیابا جو اندیکی تاسو قاتل قتل کو اللہ تلال دمرا احسانات کو مکتولم قتل کو قاتل د مرکو الله در باندې سانو کو قاتل در ل معلوم کو دا, دا واقعي پورو مختراله مړه راځي د نشو ځان تاسو دې نه صح شو نه داړې او څنګه تاسو پکې فحليه کل حجاره الله لو پشان د ګډ شو او اشد کو سوا يا صح شو د دې نه هم د ګډي نه جات صح زله صحوالې دان زله خداه و وحيو په بلجې به صواب بالکل ګټ شي او ډوکه دي نه جوړ شي زله صحوالې نه ته إل ته بابت می ده انسان زله کرے صح شي و تاریخ پر علامات کی دغنه په تلګي کله نه هم شي د تاریخ پر علامات زله نه هم شي انسان د دنیا نور رملیک ټول دنیا کې بگرزی ګرځي یار تار مګي د دنیا سره به محبت نه زله نه هم شي خیرت پیدا شي زله شي انسان به ګنا نه صبر شي زله انسان او خپره روان شي قران د الله خدای د الله خدای دین سره محبت پیدا شي چې صح شي نه خبره کولی وټ شي او ګنا کوي خلې په رحم ناراضي دنیا سره محبت دې اخرت نعمتونو نعمت ترپ ته بالکل نه ځان نه زله المراد اګه دک کدي چې بالکل اخرت توجہ کو شي ګنا نه نه شي فهي كالحجاره وشد بلکه کہانی نن صحه الان کله پرم وکره توورا وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار بازی دکمه اهلی يتفجر منه الانهار چې داغه نه بالکل نهرونه مېږي نهرونه دار در دا اساس یو نور چې دا بالکل د دې اخیر منتها د دا بالکل ځکانی نه توبه نه لموت الله <سؤال> ویږي د بازګان دا الله ویری ویږي دا روح کی او ان من ها لمای شق او فیخرج منه الماء او باځه په داسې معنی نو فیخرج منه الماء دا غن لهږي وګور تاسو بلی دی کاني باز ماساس کیږي داسې وانا وانت بګ پیدا شي باز نه مستقیل په ارزید الله دیری ا جاری تدغیل و ان منها لما يهبت من خشيه الله او بعض دکانو نه عقدی کینن چې دا الله دې يرنا رغړی نو بعض ټیم کې دا سوي چې کانه رغړی سبب نه او دا غره نه او رغړی چې الله دې يرې او برکه الله يمن خشيه الله کړه نه رونه دې بېږي ته دا لګیوږي دې بې او کړه ارغدین دا ولي من خشيه الله دا واجب دې يرنا الله نو الله یی قانوک انده غری کیس مدي قصتا سو یون او دغه الله اشاره وکړه زره د چیز په دغه کیسه کې دی شي یا دغاسي چې دنه مدمره نرم شي د الله یرب په چې بیل کله انسان قران اور یو مې یا حدیث اور یو مې وختبې دا الله تلکه محکمات یو یې راتځندې راپیږي او خو کې و کی سوخ پیدا او بعضی ظلم داسید شيذلث انه نه راوي شي او بعض ټیم کی ير زلکی پیدا شي سترو کی سنا سوخ کی پیدا کیږي او بلکل پیدا دا الله نه ير پیدا کیږي مصیبت او تکلیف کړه شي ر پیدا شي بعض ټیمونو کی سنا سوخ سترو کی پیدا کی او بعضی بالکل داسید وه انه منها علماء دي من خشيه الله شيذلنه په کې ير پیدا شي نور بالکل نه دنه سره په غره کندې پیدا شیې را پیدا شي او چیرې دروړ غوړم نه نغې ته ولې کې کنه ځای راه خو شان نه کاني شي بل کې کاني نمشي انتهایی صح کاني کې وګیان دا د ر کس م کې دی نه زومند کده الله دې یارينا پد کده کې خبره انسان زړه د سچ د الله نه پکې يرغ سر غو نه وخیزي کینې نو کم سګم او <سؤال> قران سره په پیدا کې د لکړې دي ته کیناستل پیدا کې په کار دي دي سره سره نه مې الله وکړه قران اتیشتم سپاره کوي لو انزلنا هاذ القرآن على جنل را خاشا متصدئا من خشد الله کله قران موږ په غرب نازل کړي نو دغه غرب د الله د یری ټوکل ټوکل شي پاتې شو دا حضره زین تراني شي کی کانه سمندر او په کانه سمندر الله نه لري الله پر مهال جگ دې من خشه بالله سمندر ته پيږي او لګ لګ او بته پيږي دا د الله دی نو کاني هر شي کې الله تعالی جو هند نه سو ژوندون جدا نه د ونه او بټو ژوندون جدا او د او د لوتو او د زمكي ژوندونه جدا لري هر ایک حدیث کی راضی صحیح حدیث تھی دو مسلم حدیث تھی جہبیر ابن سامورہ سے پیمبر اللہ سلام پر نال چی دی مکہ او کانو اغا اوسم ماتا معلوم دے چی ترسو پر ازا اللہ پیمبر کڑنو پیمبر کڑنو پیمبرین پی مخ دی بیاب با ماسلام کو و انی لعارفه الان اغا کانو ماتا اوسم معلوم دی پیمبر اللہ سلام ہوئی چی پا ما با سلام کو اولی سی بر مئبر اللہ سلام بازی ترپونی تاوو اتن دا مکی کناو ترپتا پیامر الاسلام تا بچه کم اونا مخام اخراط لاو کم غرب رات دا الاوووو یقول مگر دکا او دکا غرب سوئی عالمی یا رسول اللہ السلام علی یا رسول اللہ تیرمیزی روایت دی پیامر الاسلام بیسلام او صحیح حدیث دی بخاری کی روایت دی او بخاری ها حدیث صحیح کتاب و دیور قرآن پاکناہ دوسور پیامبر الہ salatu اسلامیو پیرا بیان کو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو آو سالسولعلی اسلام جودو دو کجری دو طنی tiver چکل پیامبر الہ salapat ممبروں گو جوڑو پیامبر الہ salapat پیامبر الہ sal Dag 13 hat new 빠ava یو تنوہ دو کجری یو تنوہ پیامبر الہ sal NYU any of پیمبر اللہ صلی اللہ علیہ او پامین بردان دے کیا ناستا نو حدیث کی رازی چی بلکل اغائی چغے کن چغے کنی بلکل داسی چغے کنی تا انو انیون سو بی داسی چغے والی لکلہ مرشم جسنگ سل گیا ہو پیمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکس شو پاگی با نحب اللہ اس کی خودو نو اغبیا حد تستقرر تردیب ہو ریچے اغچک شو او د یو لجن شي هغه کوم ذکر اوریده د الله تعالی خبري اوریده داګي نو دداش د وځلا شو دا ټول شي زونه خبرې کوي کاني خبرې کوي او ني خبرې حق دی د ګامر له اسلام صلی الله علیه وسلم ثابت دي پاتې شومره تاسو یوونه دا صلی الله تعالی زموږ په وګونو کې نه ده هغه طاقت دا خبر حتی قران کې راغلي زموږ په ایمان دې چې دا کانې د الله لري و بالکل نه روم روان شي او بعضونه لګي او روان شي او بعض بعض ټیم کیس شي نه ورو ورو دی د الله لري ورځې الله دې موږ تاسو کې مې را په لای تورت سي ايات ا فتن معامل الله بعاقل انما تعملنا خبر نه ده غافل خونه نه تاسو قاتل پتوئی ما اللہ سفاتل احونا دے اللہ بے اخبار اکیخا ورقس اپتت ماؤنا لكم امنو لکم وکد کان قریقم منهم یسماؤنا کلام اللہ دادی بنی اسرائیدو سے گرکونا مختلف خلق مختلف خبری و پکی خبر اغاز پر کی کدر سلو رو پکا دی هم مسلمانانو در خطاب کوئی جتاسو تامل رای بجے خبر چری بس تاسو تصدیق ہوگی <سطس> صحابات اللہ تعالیٰ پرمائی دیچرین منی ولی وقت کھانا فریق منهم من دیدین یودال ادا سیمشتا یا سماؤنا کلام اللہ چھدی اللہ قرآن بے آدھا اللہ کلام بے آوریدو طورات بے آوریدو اصم یو حرمی فونه من بعد ما آکلو او بیا بیت تحریف تحریف بدللو توی مانا بے والا بدلل من بعد ما آکلو روستو دادین چی پا مانا با کوئیشو وهم یعلمون. وديبه کويو چې موږ د دې تورات د دې آیات معنا بدلولای جوړه وه مې علمون سره د کويو معنا بدلول یو گروپ پکې راشي چې د مختلفو مکاسد لپاره د پیسو د حاصلولو لپاره د پولیس سردارای برکار ساتل لپاره د آیات معنا بدل وکړه که اوس په تراتیکو څو له توکو جره په تورات کې هودي چې د پیغمبر حق به غټه وي نه ته په دې نه کوی چې دا مطلب نه ني دا دې مطلب یو گروپ کې لاسه شې مانا به با باندې الله و تاسو د دیت مله دی خدای الله کتاب ته بچ نه پاتې شوه داغه معنی بدل کړي د تورات معنی بدل کړي او باندې په ګرځي چې منافقانو اوم دکره منافقت سکه دوم په کې ورپسې آیت کې هغه منافقانو ذکر کړي او ایذا لکل دین امنوقالوا امنه دا د سلام زمانه والی خداتل اجتحری بمانی وبکو از دې څه بیانې ده پیغمبر اسلام زمانه ولې يهود اهلي كتاب بیان هي دا په قوانه زمانه بیان دي زمونږ پیغمبر زمانه کې وي وایذا للذین آمنوا قالوا آمنا چې مسلمانان سره ملل شو چې موږ ایمان لاله وایي وایذا خلى بعض من بعض بلو کې پیغمبر سره ملل شو چې چې هغه ایمان لاله دینور يهوديان وبته تاسو مسلمانان تولې دا خبره کوي اتحدثون هم بما پتح اللہ علیکم تاسو مسلمانانو تا بما دا اغشی خبر ورکا فتح اللہ علیکم چا اللہ پتاسو کلاو قل کل دا مراد دا پی عمبر حقانیت دی مسلمانانو تا وای چستاز دا پی عمبر حق دے زمان پی ایمان دے دا خبرائی تا مکر اولی ولی ایو حاج جو کم بی ہے ان درم سبالا پتا پر ازبان دی دی پا تاسو بان دلیلی سیدہ اللہ پر در بار کچ مسلمانانو ته خبري مکه راځي دا پیغمبر حق ده تاسو به بیان ملامت او ليحاجو مطلب دنیا کی کی اتو لی ما دا چې دنیا کې به تاسو ملامت کوي او تحدثو انه بما تتح الله تاسو مسلمانانو ته خبر ورته وي يو بل تبعي بما تتح الله دا هغه پیغمبر ده حقانيت پتاح الله عليكم چې الله پتاسه لوګره است تورات کې ذکر کړي دا کار م کوي ليحاجو قم بهي اندر ربك داسه بملامت کوي دا الله تعالی په دربارو خدا کار م کوي په لاته خلنګا کوي نو لیکرنه نه د منافقت نه دا مننه کول ها یو بلچی نه پد مسلمانانو ته ظاهر کې مخامخو موایچو زمونږه استاد پیغمبر ایمان دي اگر چې تاسو یو ځانه خدا کار م کوي قیامت پرځ باندې به خپلې بیا خپل کړو چې خدای دې زمونږه په راتلونکي اور پس او لا یعلمون اللہ تعالی قدرت کی ہے اللہ جوزا دی مسلمانانو ته دا, دا خبرونه کی نه الله تعالی ته قطا کرامل دی ول اللہ تعالی دی پزله به عالم نه دی پزل دی, دی پزله کی دا موجود ده چې پیغمبر حق دی کדי مسلمانانو ته خبر ورنه کی چې استاس ته امر برابر کیدون کتاب کی خبر راغلی دی نددی حجانه پزله کی دا خبره شته چې پیغمبر حق دی نل الله دې څه باندې کوی دا ولای علمي ان الله علم ما يسو ما يلين يهو جن دينه پوږي چې الله پوې د پټه پخاره باندې وشو دا الله پهلم کې ستره کنيشتا چستا څه بځل کې دا خبره موجوده دا پیغمبر حتى الله تعالی ستوزه باندې کوی چې مسلمانانو دتا سوو او په نوای نو بل بل ګروپ الله دې نو منهم ميون بعضې په کې راځي د جهل خلک چې بالکل په اسنو کویږي لا يعلمون الکتاب بالکل په کتاب باندې نه کویږي په تورات نه کویږي الا امانیہ نظر بس امانی پسی شو امانی څه ډول دیږي امانی د امنیه تن امنیه ولیکې اطلاعه او قرات کا دوی نه کویږي په کتاب الا امانی مگر صرف قرائات دی تلاوت دی کې په لفظ کویږي حکمانه نه کویږي معنی به څه کوي دې نیت یې مگر ګمان کوم چې معنا دارکه ګمان کوي بس خل او جو تک مه غلطه خبره خولی نه بس پایبا نه برسکی او باغیبا نه ګمان کوي او د معنی لپاره کې تش ګمانونه دي په معنا بالکل نه ويږي او یذ الا امانیہ نه مراد ارزوګانه دي هغه مسلې بلا دلیل دي ومن میون غاځي تدینه سوچ ان کړی بالکل څه نه ويږي لا علم الكتاب الا امانی مگر بس صرف اخوايشات غلطه مسلې لکدی دی دِل بلادین یا مثلا کی ورس ترا روانه لن تمسننار کبلغه و ظاحتش ورسی الله بلګرد دی بیان چ دین تمام کوا فویل للذین یكتبون الكتاب بعضو د رازینو چې هغه به کتاب لیکو په بوتوان تورات کې به بل ویو کې قرآن بل जबाबیارۍ وسته تورات نلوی حلاکت تے دا کسان پر کتاب په خپل <سؤال> غوتلیک تحریف لفظی به دا ای معنی براہ راست او د په کې باقاعده ایا پدیکن اردا دی به دا د پر کول بیا د خلق طبيع سمع من عند الله دا دا الله طرفی ګور دا الله ایارت او د دې دا سو ليش کرو به ثمن قلیلہ چې په دې باندې واخلې دنیا لګا دنیا لګا دا مسله بیان کې غلب لالګه مسله بیان کیندل به دور پیسې ورکې قلب نه به تیسو حلول دا الله کتاب د پیسو لپاره یو لا و جوړ کړو د ځندې د پاره او د چاندې د پاره هله پیسو ترلاسه کولو لپاره به لا جوړ کړو مداکار وکول دي اولاد دې سره به زمنن کلی مطلب دا دی دغه ډاله مالا راتلې نو کلی د پیغمبر څخه پات نه بدلل زمون پیغمبر به خلق منل او دې باندې اغه خپل سردارای برکارل ساتلو لپاره لښکرو به سمن کمیل مطلب داره پیغمبر سپاٹ دغه کو لګای کی به نورو نیکل دا کار اډی چ دی دا سکه تمشتو سرداری دا ډاله دی دا ختم نشي مولا دوباره وی ها یو زلیو وی وی حلات تشریدا نیکل کی ددیدا وجریدی حلاکی دوباره ورځا کوي فاولن حلاکت لهوم دی لپاره مما ددی وزن کتبت الیهم چدی لا سنکم نیکل او پدریم که بیا د پکو یو وی لله مما یکسبون د دې لپاره حالاته مما دا غشي نه یکسبون چې دی کسب کوي چې حرام راغونډي په بوتو مسلیلي کې او د دې د پر غلطی مسلیلي کې چې پی سی راغونډي ها ورڅی تاسو تمای د یو بنه غلطه عقیده دی به لنکم سننار ایام ماذوده مونږ ور نه مسکی مگر یو سورځ په ديبي منغا غير دي الدنيا وزركا وزركا اليمين سوره وزركا او الله تعالى كما منتا ذزر رب بمقابلتك يوم عزاز لكن هو انزش من بسرك ورزج اهل النار تلو نزومد فرح اهل النار مش دي يهود مو ته خدای ثانوي موږ نو موږ نحنو احب اقولاش مده با مسپارکه بلاش موږ دلل دوستانی صرف زموږ لارامه د سخی باندې قرلنه چ سورځي اګي د سخی باندې کړې دغه جهنم ته ګوزي نور زمونږ لپاره جهنم نشته دا ما زموږ لارامه سزا به موږ خدای قسم کړې او قسم په دغه برابرۍ موږ جهنم ته او در مذاهب چې څنګه مسلمانان او درې مطلب دا ګریشي چې مسلمان نه په جهنم نشته د به صرف د خپل ګناه د وجېب چې مسلمان او مؤمن وي د ایمان تقاضا ده چې د مستقيم جهنم ته صرف د خپل ګناه د وجېب ځکه ندي باندک خبره کول چې مونږ د جهنم اور نشته او اور مونږ بس یو شو راځي اريو مطلب شې نو دا غلط تا کېد او به سواده نه ووار کړنه ورته چې ذکر کړې کل اتخستم عین الله عهدا تاسو الله نه د نجات سواده واستره فَلَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ عْهُدَهُ وَلَكِنَّ النَّاسَ هُمْ یَخْلِفُونَ وَاللَّهُ لَا یُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ بلا اولن اوته بداخله جزاک قانون داري من کسب سیات الاغچه اوکرا صحیح غونه صحیح اصل خرابي په خپکيدو ته وي اور سړي جن غنا کي د خپكي کی ها يا به دنیا کي خپكي او به دنيا کي خپنه نه اخرت کي به خاص ني خپكي يا رباي به سايو خپکيدو ته وي لکي او صحيح جن غناتم غنا زکوي چې مؤمن مسلمان نه چې منافقي په ذيومجه پشابرو ته بسوالي مسلمان غناوي په هغه باندې وغر او که بنت خپني شي خيرت کې بخپكي نو خدای قانون دی من کسبه سيئه او چا چې وکړ غنا واه حت بهي حتې او غناته بالکل راتاوشه د لوی واجب الله بن عباس په علی مراد دې نه بالکل راتاوشه چې غنا له سړی نه او درته اېدو مطلب دا چې کدي باندې شرک شر باندې مرشه ته وايي او نخ کلا او چې کلا بمرشه په ولایک اصحاب نارهم پزدا خوندن دور دي او دګه همشي تاسو د اسکی عبادت کړې کده د اسکی ګرمه قضيبه نه مړ شوې نور تبه خامو خاصه نور نه بچګي نه نه ايو قانون شچا چې شپه په جهنم کې ورسېږي ديم قانون والذين عملوا الصالحات سو کوم چې دي چې ایمان راوونکي عامل وګو اولاي که اصحاب الجنه هم په خاليدو دا خوندان د جنت خبره او ندی کی چې کوم غړوونه د زمونږ کې مشته قران کې کوشش شوې چې معنا بدل شي ولا کجانه یې پیدا شي وي یو ټکی معنا بدل کړي النبیین خاتم النبین مطلب دا دی پیغمبر اسلام خېر پیغمبر دی خاتم جو معنا دا لگو لگاونکی اغایوی پیغمبر اسلام مہر لگاونکی بس چې پچا خوب کې مہر او وجوده پیغمبر دی چې پچا مہر او ټیمپو د پیغمبر کړي یو قران کې ندیم کوشش شوی چې الفاسته او بس له مستقيل دي جيهات ضرورت نه تي يو دور د خپل شي او په مصر کې اوان قران شای شوو ځکه الله وعده کړی چې نه ندیم کوشش شوی تحریف نه زي امنا په کانون پري چې په دي کیو دا کومه پټه وړه دا کومه خبره په دي کیو موجود دي ذنانه ول برکت الشن حق الشو قبل بانر شو نو قران هغه صرف الفاظ یادول شو معنی د توجه کول شو او یا ګټي بعضه له خبري یا قران په خپل ګټ وړ پر ذریعہ د شو څنګه چې دا دې امت کې د پر امت تو موجود دي ها نو کوشش دی په کار کې چې دې ګرو په څړې را نی شي الله تعالی دې باندې دی کړي دې مزمت کړي كتا را و اذ قتلتم طاغيا وقتلتم تتاوزون انفسنا ينظرها بدرات وانقيات استغلاق فيها بوار دقاتل نزدیک والله هو الله تعالی مخرج ظاهرون قد ما داء قاتل دعوا كي كنتم تقمونت اسقطولا فقلنا الله يمن يمن غيره حق دې وجوندې شیخ خپل کاتل ووکي اوس څنګه دې وجوندې شیخ کذالیک وړاندې رانګي او فیل الله الماتا جو نديرو دی الله سلام ویرا ویلیکم الله خیتوس طايات یذلان القدرت کل لعکم تاکلون دې باچا کل کار وافله ثم قصد قلوبکم بیا الله وی دې رل خبره را یاد دین وروسته قصد صح شکروبکم زون استاسو من بعد ذالیک وروسته دی واکین هي قصدا د گډي د او اشد قصوا بلکې د دینم زيادت سختي د دینم سختي قصوا تن پسختایږي وان من حجاره او يكنن بازي د گډونا لما هاديه تقجر من الانهار شي بهي د دین نه هرونا ومن وان من ها يكنن بازي جو جو جو پس روزی من دنینا او و جو شوي بهو جو مسروزي منها الذين الماؤوب وان منها يقينا بعض الذين لم هادي يهبطوا تش اعرار بږي من خشيه الله درې وړک نه تي بيږي درې وړو شرمږي له ها, ها او کلی کې ووت راځي او کارګړي من خشيه الله دنيته لپاره وجسي دا الله يرا دا کانې دا الله نه يري او مالهم دي الله تعالی بیا پرينه خبر عمدا عمل را ته مونځه کوي افتت معون اے مسلمانانا آیا تاسو قمل <سؤال> رائے اید منو لکم دا جنیب استاسو تصدیقو کی استاسو کتاب و قرآن و اومنی تاسو بحق اومنی وقت کانا و حالدار چوا من وفرید من همی ودلت دینا یس معون اے کلام اللہ چاوئید با کلام دا اللہ تورات با اولیدو سم یو حرفون اہو بیا بیت دی من بعد ما اکلو حرست دینا جنیبا سیمانا بانی پوئیشو وهم یعلمون اے کتابدل د معنی د کتاب د الله تعالی لوي جرم نه و اذا لكل الذين هر طلب تجدين ملاقات کو ملو بشو الذين امنوا المؤمنون سر قالو ديوې امن نامې ایمان ډول و و اذا خلا و اذا خلا بعضهم هر طلب چلال الابازي د الى بعض ين الى بعض بعض نور تخلو کې ملو شو قالوا به بازوبو به بازونو رتا اتو حدیثو رهم ایتاس خبرو کای مسلمانانو بما کا حقانیت پیغمبر باندې په حقانیت د اسلام فتح الله علیه وسلم تا کتاب کتاب تا بیان کړه چرثو د اسلام اب حقیو پیغمبر براځي اب حقی جدا تا سولی کړه کذاکار کړه یو کوم ندی بدلیل نی ستا سبان نبی هی په دغه خبره عیندا ربکم جب اپلایا التابعان شي کول اوس دا خبرې مته دي اسلام د حقانيته ا فلات راګلون تاسو ولدا تل نه کار نه اخلي يعلمون ان الله الله پرپي او لا يعلمون اديته پته نشته ان الله چې به شک الله تعالی علم کويږي ما پاسمان یو سرونه چې دی ما پاسمان یو لینو چې دی اخاره کوي ومنهم او بازدين اميون سچا اميان بیا په لې پیس نه لا يعلمون الكتاب نه کويږي په کتاب باندې تورات باندې الا امانيا مدر صرف تلاوتنا يا الا امانيا مدر صرف بځادله دليل مسلي ارزوګاني وانهم او نه دي الا يظنون مگر تلقون كې دي بمان کون كې په اعتبار دمانه پمانه نه کويږي الله پر نای پویلن ہلاکت لِلذین ادکرلا کسانو یک تبونل کتابا دا بلک روپیا نه یک تبونل کتابا چې لکې تورات خراب دی هم کله سنخ قلوبان نه الفاظ بدللی او بیا حواله الله ورکیږي او د الله کتاب دی لیکل په الله خدا عظیم جرم دی وای هازا منن الله دی چې منن الله دی جانب د الله تعالی نه او د اولی دی کې اشترو جواق لی بیهی بادی بانی سمنان تلیل آئی وز لگو بدل لگا فویلن اللہ وی حلاکت تیلهم دید پارا ممہ دا دی وجنہ کتبت ایدی هم چیدی کل کل کلی دی لاسونو دی وویلنو حلاکت تیلهم دید پارا ممہ دواجد آغا مالونونا ایک یو گٹا وطفئی وقالو او بی بویلن تمسنا نارو حرگز بمسن کی ملر آورو اللہ ایام مادودات مگر یفور ز قولوا يا كامرہ اتخصتم عند الله <سؤال> اي تاسو نیسلره عند الله بنذ الله تعالى بنعهدا يوعدا وعدت قرض نجات عند الله نا واسترا نو كشري اغستي تاسو قلي يوف الله عهدهون الله به بمخالفه انك عده و خن تاسو ندا واست انت تقولون بلك تاسو اي على الله تعالى باندي ما غلط خبر الله تعلمون چ تاسو نو ويگه الله فرماي بلاولنا اور تبول د داخلي زك من اوس په سبا سېیاتن چې اوږه کا سب په سېیاتن د شرکو کا سباتین راکی دولر لا سېیاتن د شرکو وا خاطب به او راچا پیرش به قد باندې خطیته او گنا ددغه غشپ دد پیرچا پیرش بالکل په شپ کې مل شو ف اولایک اصحاب النار د حدا سکتون ولا کسان اصحاب النار خواندان دور دی هم بیا خالدون دی په ور کې همیشې والذین کسانہ منو چیمان رالو واعمل الصالحات کو وی پرنی کہ والذین کسانہ منو چیمان راولے دی عمل الصالحات کوڑی دینیکے اولای کدا صفتون والے کسانہ صاحب جنت دا خواندان دا جنت هیون پیه خالدون دی جنت کې همیشوی